Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvi adásunkra. Mikrofon már Sohár István. Kisarkó Gyöngyvér. Ö, gyöngyvér most ö, bemond két ö, műsort a héten. Kedves hallgatóink, még megtekinthető a karácsonyfa kiállítás a Magyar Örökség Központban, és nagyon szép kiállítás, hogyha valakinek nem volt még alkalma, akkor megtekinthető. Az van ideírva, hogy kettőtől, től 5-ig, hát nem 10-től, azt hiszem, hogy csak hétfő kivételével 9-től már megtekinthető, és 4 óráig úgy tudom, hogy ez a nyitvatartás. És mindenkit szeretettel várnak, aztán majd egy másik kiállítás megnyitója lesz ott hamarosan. A másik program a. Az a, a Magyar-amerikai atlétaklubban minden évben megrendezik a tisztikar ö, avató báját, és ez elsőjén lesz, mindenkit szeretettel várnak, jelentkezni lehet Kovács Zsuzsánál, de én azt mondom, hogy, hogyha a klubban... Ö, a, mely felkeresik őket, kedden este ott vannak, és pénteken is ott vannak, tehát ha a klubot hívják, vagy hogyha ö, bemennek, akkor személyesen is jelentkezhetnek, míg van hely, és a horvát zenekar játszik. Egy jó vacsorát és horvát zenekart szolgáltat a klub erre a ö, február 1 estére. Kedves hallgatóink, szokásunkhoz híven először a naptár, és a naptár január 25-ére Szent Pál apostol megtérését, tehát ez a Pál forduló tulajdonképpen. Jelentősebb szentek név ünnepei általában a csillagászati hónap első, azaz a naptári hónap utolsó deká, dekádjára esnek. Apostol is jut majd mindegyikbe némelyik idézőjelben fő dekádban kettő is vízözön havát Szent Pál képviseli, ahogy maga mondta, a legkisebb az apostolok között nem találván méltónak magát az apostoli címre mivel korábban vezető szerepet játszott a keresztények üldözésében mint a Bibliában olvasható Pál, akit akkor még Szaúlnak hívtak, egy ízben az Úrnak tanítványai ellen lihegve Damaszkuszba ment, az úton hirtelen nagy fényesség vette körül, leesett a lóról, és látomásban szózatot hallott. Saul, Szaúl, mit kergetsz engem? Az élmény hatása alatt megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett. Ennek a fordulatnak állít emléket ezen a napon. Megtérésének Krisztus új szószólója névvel cserél adott nyomatékot. Ettől kezdve a zsidó Saul helyett római nevét Paulus használta. Ez az idézőjelbe, zárójelbe, a zsidó származása mellett római polgár volt születésétől fogva. A névcsere jelképes értelmű, az eredeti szául a zsidók szálfa termetű első királya volt, míg a latin Paulus az idézőjelben kicsinyt jelent, és az amúgy is aprócska Pál akit Szaúlként a legnagyobb volt az üldözöttek között, az apostolok sorában a legkisebbnek mond, mondta magát. A páli fordulatnak tágabb jelentést adott az a tény, hogy az addig csak zsidók közt térítő apostolokkal szemben Pál a pogányok missionáriusa lett. A törvény új útját, a hit útjára tért, mint maga írta több helyütt. A keresztény mozgalom ezzel a lépéssel indult el ezen az úton, mely által világvallásra lett. Tére bánok, tére bón, I'm my Islam, a tejok. Ez egy elég új hír érkezett Magyarországról, és van egy hír, ami régi már. Tehát január 27-e a holokaszt nemzetközi emléknapja. 1945. január 27-én az első ukrán front néhány katonája lépett be elsőként Auschwitz haláltábor kapuján. A látvány döbbenetes volt, a halottak mindenütt, az élők pedig emberi roncsok voltak csupán. 1942-45 között majd két millió ember pusztult el, a legnagyobb náci haláltáborban. 2006-tól, 2006. január 27-től az ENSZ határozata alapján a Holokasz Nemzetközi Emléknapját ünneplik, vagy, vagy megemlékeznek róluk. A világon mindenütt megemlékezésnek a népírtás áldozatairól körülbelül 6 millió ember, aki már soha nem térhet vissza az életbe. Ehhez kapcsolódik egy otthoni hír, amint én ezt említettem, Budapesten a parlament környékét átépítik. Ezzel kapcsolatban föld alatti garázs lesz, turistákat fogadó rész lesz továbbá. A... Megszállás áldozatainak, a német megszállás áldozatainak tiszteletére egy emlékművet fognak állítani a szabadság térre. Nem tudom, hallgatóink tudják, ez a szabadság tér, ahol az az orosz emlékmű is van, és ott van az amerikai követség is. Tovább olvasom a hírt. A magyar zsidó hitközségek szövetsége, a Mazsi Hisz, egy Orbán Viktornak írt levélben tiltakozott az emlékmű állítása ellen. Orbán Viktor egy nagyon udvarias válaszlevélben azt írta, hogy az áldozatok sorsa mellett nem lehet főhajtás nélkül elmenni, ez emberség és nem politikai nézetek vagy, vagy pártállás kérdése. Egyben elismerte, hogy a magyar zsidóság sokat szenvedett, de ez a kormány a zsidóság sorsát mindig is szívén viselte, és kifejezte azt a reményét, hogy a kölcsönös tisztelet egymás megértésé tovább fog gondoskodni. Ennyit szerettem volna, nem tudok hozzátenni megjegyzést ezt a ez az egyik a, az internetről vettem le, a Holokasz Nemzetközi Emléknapot, a másikat pedig Kószó Feri barátom Magyarországról egy csomó újsághírt küldött, és ezek között gondoltam, ez a kettő egymás mellett talán érdekes lesz. Most hallgassunk tovább egy kis népi zenét. Hogy. Oh, yeah. Kedves hallgatóink, most uh, szeretnék megemlékezni egy 25 évvel ezelőtti eseményről, amelyet én uh, nagyon érdekesnek találtam akkor és azóta is, uh, becsülöm az illetőt, aki akkor volt mersze a kommunista rendszerben kijelenteni azt, hogy az 56 az egy igazi forradalom volt, és ez a politikus, ez Posgai Imre volt. Itt van nálam egy, van nálam egy CD, amely amely az akkori ö, rádió műsornak alapján sikerült megszerezni, úgyhogy a, a Fölvettük három-négy éven keresztül az adásokat, és a Budapesti Rádió ezt elkérte tőlünk, és kérdezte, hogy mit adjanak válaszként, és akkor én ezt mondtam, hogy a posgai interjút másolják le. Hát egy kicsit rosszabb állapotban van, mint akkor volt, de hát én azt hiszem, még így is érdekes ez 25 évvel később. Posgai Imre Kónyon született 1933-ban, és a magyar politikus egyetemi tanár, a Kádár korszak egyik jelentős politikusa volt. Ennyingen végezte a polgári iskolát, majd Fertődön járt kertészeti középiskolába. Az érettségi megszerzése után a Lenin intézetben tanult, ahol 57-ben diplomázott. 50-ben lépett be a pártba, és hát egészen odáig, most hirtelen tudom megmondani, hogy a pártnak tagja volt a rendszerváltozás után is még a kormányzati pozícióba először 1975-be került, kulturális miniszter nevezték ki, megkapta a kulturális miniszterét, történő kinevezését 76-ba, 80-ban minisztérium megkapta az oktatásügyi felügyeletet, és művelődésügyi minisztériumnak nevezték el. 82-ben Kiszorult, kiszorították a hatalomból utolsó intézkedései között, Legmaradó dandóbb az önálló társuló Budapesti Katona József Színháznak a létrehozása. Papíron kiemelték, de hát végül is egy bukott káder volt, de... 88-ban az MSP politikai bizottság tagja lett, és visszatért a kormányba, előbb Groszkároly, majd német Miklós miniszterelnök alatt. Ő volt az első állampárti politikus, aki 56-os forradalmat népfelkelésnek nevezte el. Ez 1989. Január 28-án volt Groszkároinak a távolléte alapján. E, mielőtt lejátszanám ezt a, a CD-t, még egy néhány adatot szeretnék elmondani. Köztük azt, hogy New Brunswicknak fontos szerepe volt ebben a változásban, mert ö, Posgai Imre. Itt járt ezelőtt a, a változás előtt egy-két évvel ezelőtt, és ezen az úton alkalma nyílt, főleg egyetemi körökben találkozni az amerikai magyarság legjobbjaival, és külön nagy jelentősége volt a New Jersey állambeli New Brunswick városban meglátogatott magyarok vasárnapi iskoláját, és az 56-os magyar emigráció prominens képviselőivel találkozhatott, folytathatott velük eszmecserét a magyar jövőről, és köztük volt, meg is nevezi ő maga itt a könyvében, ez a poszgainak a könyvét tartom a kezembe, Nagykároly professzor és barátai. Azt írja még, azt hiszem, hogy ez a találkozó adta meg az első igazi emberi púzust ahhoz, hogy ha kell kockázatot vállalva is, de eljussanak az 1956 politikai újraértékeléséhez, saját felfogásom és végzetes tévedéseim elintézéséhez. A ő egy bizottságot hozott össze, bizottságot hozott össze, és, és nem tudta, hogy végül is hogyan fogja majd ezt úgy nyilvánosságra hozni, hogy hát őt ne fogják leelőtte, vagy vagy ne, nehogy valaki beleszóljon, és ezért kivárta azt a... Azt a pillanatot, amikor a miniszterelnök az nem volt, a, nem volt az országban, hanem Davoszba ment el egy konferenciára, és ő akkor egy interjúban, amit most fognak hallani, ezt. Szombaton délután a rádióba lejátszották ezt az egészet, tehát az egész ország hallhatta. Most akkor hallgassuk meg a részleteket a szallagról, hogyha sikerül. Hát sajnálom, ez a gép nem vette be otthon, otthon le tudtam játszani az egészet, és nem volt vele semmi probléma tulajdonképpen ez úgy volt, hogy egy ilyen szallagon adták át nekem, és én a szallagról játszottam le a CD lemezre, és úgy látszik, ezek a CD lemezek egy idő után előregszenek és akkor már nem lehet őket használni. De minden esetre azt hiszem, hogy a, hogy a lényeget elmondtam. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy, hogy Posgai, Posgai Imre ott állt, amikor a Nagy Imre koporsójátnál, mikor is júniusban volt. Tehát ez mindez 1989-1989, Januárjában volt ez az ez a interjú, és a, a, a, a temetés pedig júniusban történt. Azóta nem nagyon emlékeznek erre meg erre az aktusra, de én úgy éreztem, hogy ez valóban egy forduló pont volt. 1990-ig rövid ideig az MSP elnöke volt az első szabad országgyűlési választáson a Pád Bács Kiskun megyei területi listájáról szerzett mandátumot és MSP frakció vezetője lett. 1990. novemberében kilépett a pártból és a frakcióból. Független képviselőként folytatta a munkáját. 1991-ben Bíró Zoltán az MDF első ügyvezető elnökével megalakították a Nemzeti Demokratikus Szövetséget, amelynek ügyvívője majd elnöke lett. 1994-ben országgyűlési választáson a párt nem érte el az 5%-os küszöböt. 96 ban az NDS feloszlatta magát, 95 ben és 96 között a Magyar Egységért Mozgalom elnöke lett. 1997-ben az MDS szakértője lett és a párt képviselő jelöltje. 98-ban országgyűlési választáson a politikai szintéren 2005-ben jelent meg újra, amikor Orbán Viktor által vezetett Nemzeti Konzultációs Testület egyik tagja lett. Emellett 1995-ben és 1995 és 2000 között a Szent László Akadémia rektora. illetve 96-tól 2001-ig az MVS elnökségi tagja volt. 2010-ben országgyűlési választás után Orbán Viktor többek között posgait is felkérte az új alkotmány kidolgozására. Politikai közéleti szerepe mellett 1991-ben Kosutla és Tudományegyetem politológiai tanszékén egyetemi tanárra nevezték ki, majd 2003-ban a Károli Gáspár református egyetem oktatója egyetemi tanár beosztásban szerepelt. 2003-ban a Magyar Örökség díjat kapta meg. A Stádium címmel társadalmi és kulturális havilapot indított 2012-ben, július közepén Posgai Imre száz halombattán a lapot független sajtóorgánumnak szánják. A lapban tanulmányokat, eszéket, híreket, verseket, novellákat, riportokat közölnek. A családjáról csak annyit, nős, felesége, nyugalmazott főiskolai tanár, két gyermekük született, fiógyermekük mikroelektronikus, kutatómérnök, a lányuk pedig orvos lett. Hát ennyiben szerettem volna megemlékezni, egy 25 évvel ezelőtti nagyon fontos, és legalábbis számomra ez egy nagyon pontos, nagyon értékes uh, eredmény volt. Én abban az időben itt voltam Virginiában, és amikor a, a, a washingtoni egyik újságban olvastam ezt a hírt, akkor kitörő örömmel elmondtam a kollégáimnak, hogy ne ezentúl Magyarországon megváltozik a. A kommunista rendszer megszűnik, és azt mondták, hogy te hülye vagy, hát hogy gondolod ezt, hogy a kommunizmus egyszer is megszűnjen. És hát akkor mondtam, na hát azért, mert ez volt a kulcs kérdés, a kulcs pontja az egésznek, hogy, hogy mostan az 56-ot hogyan lehet. Ö, értékelni. Kedves hallgatóink, ennyit akartam ezzel kapcsolatban, akkor. Megnézem most, hogy igen, tovább, tovább menjünk akkor egy kicsit újra az, az énekekkel. Hagyj a kiván, Kedves hallgatóink, a Géza neves költő erdélyi származású Magyarországra telepedett és most miniszter, kultúrminiszter indítványozott egy olyan akciót, amelyben január 22-én a világ minden magyar iskolájában mondják a gyerekek a himnuszt. És ez egy nagyon szép akció. Itt Nyubrunsvikon sajnos azért nem sikerült ezt megtennünk, mert abban az órában és abban az időben, amikor mindenki mondja, sajnos nálunk éjjel kettő lett volna. Tehát ezt nem tudtuk megcsinálni, de január 22-én Magyarország minden iskolájában és a világ minden részén, ahol bekapcsolódtak ebbe az akcióba, a magyar gyerekek mondták a himnuszt és a himnusz szakaszait. Egy nagyon-nagyon szép dolog lehetett, és remélem majd egyszer úgy alakul, hogy a New Brunsviki Magyar Iskola tanulói is beszállhatnak ebbe a nagyon-nagyon szép hazafias és irodalom tisztelő akcióba. Most egyelőre kimaradtunk, de nagyon örülök ennek, és egy nagy dolog az, hogy Tókióban is mondták, különböző időpontok voltak, de valahogy ők be tudtak kapcsolódni, sajnos ez Észak-Amerikában lehetetlen volt. hallgatóink, egy ö, érdekes, ö, a héten, január 22-én volt a himnusz születésének a napja, és ezt Magyarországon a január 22-ét a Magyar Kultúra Napjának nevezték ki, úgyhogy ö, most hallgassuk meg akkor, Sinkovics Imre tolmácsolásában a, a himnusz Kölcsei Ferencnek a himnuszát. Kölcsei Ferenc himnusz Isten áld meg a magyart jó kedvel bőséggel nyújts feléje védőkart ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régem tép, Hozz rá végesztendőt. Megbűnhődte már a nép A múltat, s jövendőt. Őseinket felhozád Kárpát szent bércére. Általad nyert szép hazát bendegúznak vére, S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának. Árpát hősmagzatjai Felvirágozának. Értünk kunság Ért kalászt lengettél. Tokaj szöllőveszein Nektárt csepegtettél. Zászlónk gyakran Plámtálád vadtörök sáncára, S nyög átyás mátyás Búshadát Bécsnek büszke vára. Hajde bűneink miatt Gyúlt harag kebledben, S elsújtád villámidat Dörgő fellegedben. Most rabló mongol nyilát zúgattat felettünk, majd töröktől rabigát vállainkra vettünk. Hányszor zengett Tajkain, Ozmán vadnépének verhadunk csonthalmain, győzedelmiének? Hányszor támad ten fiad, szép hazám kebledre, s lettél magzatod miatt, magzatod hamvedre? Bújt az üldözött. S felé kardnyúl barlangjában, Szerte nézett, s nem lelé honnyát a hazában. Bércehág és völgybeszáll, bús kétség mellette, véröző lábainál, s tenger felette, Vár állott, most kőalom. Kedvs öröm röpködtek, Halál hörgés, siralom zajlik már helyettek. S a szabadság nem virul a holtnak véréből, Kínzó rapság könnye hull, árvák hőszeméből. Szánd meg, Isten a magyart, kit vészek hányának, Nyújts feléje védőkart, tengerén kínjának. Balsors, akit régen tép, hoz rá végeztendőt.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 Thank you. Üdvös hallgatóink, eddig nem emlékeztünk meg Bójai Jánosról, és most január 27-én van a halálának évfordulója. Kolozsváron született, Marosvásárhelyen halt meg, magyar matematikus hadmérnök, az egyik leghíresebb magyar matematikus a geometria, az Erdélyi Tudományosság legkiemelkedőbb képviselője, Bólyai farkas, fia és egyben leghíresebb tanítványa is. Valóságos csoda gyerek volt mégsem tanulhatott Göttingenben, helyette Bécsi katonai akadémiára került, és ott kitűnő eredménnyel itt végzett. 1831-ben megjelent appendix című művével megalkotta a nem euklédiszi geometriát, amely nélkülözhetetlen alapot adott a 20. századi fizikai elméleti számára. Ő maga is szorgalmazta egy nem klédeszi alapokra helyezett mechanika kidolgozását, azaz majdnem egy évszázaddal Albert Einstein előtt megfogalmazta Einstein gravitációja, gravitációja ellenzésének célkütözését. A komplex számok szám elméletét, illetve az algebrai egyenletek téma körében folytatott kutatásai, kéziratban maradtak ugyan meg, és csak jóval később kezdődött meg a feldolgozása. Azonban mai szemmel nézve is igen figyelemre méltó, szinte elismerést érdemel, zenelméleti filozófiai munkássága továbbá hadmérnökként több közt részt vett a Temesvári erőt korszerűsítésébe. A magyar nép a tudomány területén a legmagasabb fokon Bójai Jánosban öltött testet, ezt írta a Szent Ágotai János. Én hozzáteszem még, hogy a Bójai Kör, amelyik itt működik New Brunswickon, egy konferenciát rendezett a 90-es években, ahol kis elemér Marosvásárhelyi matematikus tanár is eljött ide, és beszámolt az ő munkájáról. Körülbelül 5000 dolgozat, megfelelő iratot nézett át, a nak addig, addig abszolút nem ismert munkáit dolgozta fel, és ezekből körülbelül 30-40 közleményt és két vastag könyvet írt tele. Sajnos időközben meghalt. A maga, akit említettem kis elemér professzort, a Magyar Tudományos Akadémia tagjává, külföldi tagjává nevezték ki. A fia és annak a családja az itt él, nem messze innen. Most hallgassunk meg egy, egy közkedvel dalt. you Kedves hallgatóink, úgy látszik a halálozás évfordulóknak van ma a napja. Adi Endre, Budapest-Terézvárosban 1919. január 27-én halt meg. A 20. század egyik legjelentősebb magyar költője. A magyar politikai újságírás egyik legnagyobb alakja. Műveltségéről, irodalomról írt cikkei a fejlődés fejlődést és a haladást sürgették. Költészetének témái az emberi lét minden jelentős területére kiterjedtek. Hazafi és forradalmár példamutató magyar és európai. A szerelemről vagy a szülőföldjéről írt versei époly lényeges kifejezései az emberi létnek, mint szabadság, az egyenlőség, a hít, vagy mulandóság kérdéséről írott költeményei. Most szeretnék két versét lejátszani. Az első a fölföldobott kő Latinovics Zoltánnak a tolmácsolásában. Fölföldobott kő, földedre hullva, kicsi országom, újra meg újra hazajön a fiad.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 Szerelmes gondban szomorú a magyar, fölfölhajtott kő, bús akaratlan, kicsi országom, példás alakban te orszádra ütök, és jaj hiába minden haszándék, százszor földobnál, én visszaszáll még százszor is. Kedves hallgatóink, most pedig uh, hallgassuk meg uh, Galán Gézának a tolmácsolásában Adi Andre Góg és Magog című uh, versét. Adi Andre verséi Góg és Magog fél vagyok én. Hiába döngetek kaput falat. S mégis megkértem tőletek. Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? Verecke híres útján jöttem én. Fülembe még ős-magyar dal a rival. Szabad-e dévénynél betörnöm. Új időknek, új dalival. Fülembe forró olmot öntsetek, legyek az új, az énekes vazul, ne halljam az élet új dalait, tiporjatok rám, durván gazul. De addig sírva, kínban, mit se várva, mégiscsak száll új szárnyakon a dal, S ha elátkozza százszor pusztaszer, mégis győztes. Mégis új és magyar. Hogy azt szeresse, mit a szín Kedves hallgatóink, lassan véget ér a műsorunknak, ezzel búcsúzunk, jövő héten Devecseri Tamás fog jönni. Kívánunk egy nagyon egészséges és jó hetet mindenkinek, és még egyszer hirdetem, hogy a kiállítás fennáll a Magyar Örökségközpontban és a Tisztikar beiktatására az ünnepi vacsorára jegyek még kaphatók. occurred on WRSU-FM as provided in part by a program grant from Princeton Record Exchange